Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak badestua. Ma, azte azken ero legez, zoi udalaren e, tartea Argu joan, saioan e, Esan dezakegu Erari, e, gure jefa Tarte, komila tarte honetan Guk <risa> no jefa eta jefet jo Bai, ez, ez, ez Euskera zine gotzia Gire titxe bestekais egun hor Bai, egun hor, nahi jefa hitza, eh, gustatzen, eh <risa> Bueno, bueno, no. er Broma oh, batekin asine Bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, Asi ginen, lehenko astian oian telio izan genuen, e, urteko balorazio egin, eta bueno, guain Euskera alohorra hartuko dugu, eta horretik, eta horretik gaur gukin hemen. E, bueno, urte beteko balorazioa, hola? nola esango zen duke? Bueno, asteko urtebete bai berez fetxako inciditzen dute urte bete kargo hartu denula, ah, mino... Berez lanin lanin olaia seri jo, ba, irailetik aurra seginean. Ikasturtiakin bat egin bat egin. Zeudarare bakizuteleko guztitan bezala abuztuaren nola izaten den, eta bueno, baina gure ginkizunetan no, ola irailetik aurra seginean. Uh -huh. bueno, Eztekiz, ze muuzko esperientzia, oan artekua bintzatu? Bueno, ni goguakin asin nitzan, eh? ez? Zirutzena eh, horako erronka bat goguakin hartu berdela, eta nien, ba pertsonarki pertsonalkigogoaken hasen izan eta hala jarraitzen dut. Ni beti zaten dut, aldugun hobekin egiten. Eta hortik aurreia, ja dira, gauzakateko dia atetzen din bezera bino. Hoxe. Hasieran, respecto hondiakin eta hola hola jarraitzearen eko nuke respecto uzko egora baten aurkitentzalako. Mm -hmm. Ze desberdintasun ikusten da eh herritar bezela eh euskera lorrian edo gain udalian zaudela. Desberdi Desberdin bizi baina baino ezagit, desberdin tasunak nabar joguz. Bai, askotan, e, oi hartzun erri euskaldun egin ja berez ez, e, Euskaldun pura handia daka, e, irutzen txego euskera bizi ezkera minu, nai askotan zaten naute, Jesus, euskera zinegotzia, zuketu lanik eukiko oi eta goia pixkat mundu hontan edo ja ikusten zuzu ba, gauza asko dago dela egiteko ez, ez da erri euskalduna izan eta euskeraz euskara daite ezken hori hartzunen ba, gauza asko edo txiki asko iteko daudela handik eta igual zentzu hortan diferentzioi. <gülüyor> Baina zutzat behintzat euskara mundua ez da arrotza ez? Zutzat behintzat? Ez da ju, ez, arrotza haiken. Ez eta bat ez ere horregatik hartu nun behitare ez e, Azkenin e, txur bueno, ja, eh Txurtzurren bada mazkit, bueno, joan ja espaino aurreko urtetan Txurturreko kide izanaz, e, euskera nitotian e, bai, ordun beti interesatu izan aukaia izan da ta ez alde horratik ez tarrotza. Eta hor, bueno, aipatu beharra da aurten Txurturrek 10 urte betetzen zula eta hori udalantzate garrantzitsu izango dela, ez. E, talde batek 10 urte jarraian lanean euskeran alde. Era bat, era bat da osi e, irutsena azkenin E, errimugimenduak eta kasbuntan e, ba, euskal txalia biltzen dut gune horrek e, lan handia egiten dula euskara normalizazio prozesu hortan egunero egunero eta azkenin hoi da motoria esango genuke bai egia da udalan babesa balakala udalak bere borondate borondatia erakusten dula baina azkenin eguneroko egunero lanin haidinak ba hor da bilen da Bueno, alde onak esan ba, txur-tsur da hola, eta zuriz bineo, alde txarra aurten tokatua dirukin, erati eh, nahiko komeri esan txur bintzat euskal gauden, taldiak aldiak euskerai dago gionez ez? Bai, ba, zoritxarre zoixera egoera, dirua ez ezin dugu atera, eta, ba, bai, egia da, ez tila urte onak izango, eta guri tokatu zaigu, ba, horrei aliketa hoekien aurriti, eta beste harlot guztitan bezala, murriztu den bezala Euskara iretokatu zaio. Mm -hmm. Zaiatu aliketa, ba hoi ez, e, e, herrimugumendu kintxugun, edo elkartik kintxugun itzarmenak hortan ez eragiten, hitzarmen horietan ez eragiten, eta eragina aliketa txikiena izaten, ez? murriztu dugun lekutatik. Mm -hmm. Eta gi horre, horre alorrian, Batzordiak badoztela, esan bero jogun, jendiari, ez? E, Eztekiz, zu parte hartzen zenun, minio, oan, batzorde bat ematia, zer da, lan, lan asko o? Bueno, teknikariak asko, asko laguntzen dut gortan. E, bai, euskara batzordik gaina, dia batzorde erekiak, bueno, batzorde guztia dierekia, erekiak, minio, bereziki, euskara batzordetan hartzen dute parte, bai, ikastolak, turturrek, E, Tartinik ratia zuek Ielizaldek e, e, baitare Erritar norbanakuk Etortzen dian ez behin ka, segun ze Landu berdin Eta Bueno, lana ba. mm -hmm. Eta plenoko Esperientzia, ne? Baina hiber eziki asko gustatzen <laughs> Oen artegia gila da e, Publiko aldetikan Oso jende gutxi tortzen dera Bai, bai, bai, gu bintzat Zomitak no, maten txugue eta patatak ez. Eta bueno, asiera narraro, zehortan, sila horietan jarri, eta arrotzitzen da asiera, nino, bueno. oitzen jungo gala urtetan. Gio, eh, bueno, udalak euskeran aldetekan euskera bizi berritzeko planaren martxan daka, zeh elburu ditu horrekin? Plan hori ja behin burututa edo... Ba bueno, kontua hori da ez, eh, euskera nien berdena, bi bi oinarretan doinarritu alegia batetik herri programa herritarrak osadutako programa izantzela ta bestetetik dakago dakago euskera nahruan intzela EBP plan hau da euskera bizi berritzeko plan nagusia 2012tik 2017rako lentasuna markatzeko hor e, goatu E, eundik, er, eun erritarretik gora parte hartu zutela eta aldo e, oso pozik alditu ginez, e, oso parte hartzaile izan zen. Ta hor markatu zililentasunak izan zen, batetik hauzkotasunai garantzia mm hor -hmm. sartu behar ditzake oi hartzungo oi hartzuera edo herriko izkera, besteetik etorri berriak eta azkenekan e, udalplana. Mm -hmm. Udalplana da, udaladakan e, Euskara Hurtzak funtzionatzeko plan bat, eta horren jarraipen batitea. Uh -huh. Bueno, hor eh, ahimat kontu eguitxugu gu, minu, uste dut eh, berri pozgarri bat edo, dagoeneko hainbeste insistituta dio aurrak euskaraz erregezatut daitiaz, ke? Bai, Zaurionez? Bai. Bai, bueno, bai, bai, eta bai, bi estremuk jogu baino. Bai, no. ma. <laughs> bai. bai egunerokoan e, maten ez du narren, olako gauza txikileak ez? eh trabasco e, e, izan eo dira eta badaude gaundikan euskeraz ezin delako bizi e, alor papeleotan tanto o lako kontratu. Bada de ser administrativo aldetika, aldetika, no da. de ostopuat, hoy dale no ez. Gente esaten duen oi hartzenen euskeraz eh euskera, e, euskera aldetekan lan handiek ezte izango. Pues da, adibide txiki chiquibati ba eh registratzeko euskeraz e euskera arazuak oian arte ezin izan da ta bueno, ja lortu dugu. Uh -huh. Bueno, eta ki hori bai, esan berdugu e, UEMako kide aktibo dela, oi hartzungo Udala eta, bueno, ire, pozgarrila, ez? Euskeraz e, udalarari euskalduen man komunitatek kide izatzen bai, horrena. Bai, bai, Euskara Elkartera e, horre batzuk, Elkarte batzuk gehitu dira, geoz eta Elkarte gehiago irrien laguna klubare hor da hor. Beraz, Euskara aldetikan e, gehoz eta gauz gehiago ikien, ez? Mm -hmm. Bai, bai, eta hori da, hori esan... da, elburu azkenen dota mm. jende gehiago morgiltzia. Bueno, ba, ez da gizte oze gehiago. Ez da gizte iratik zoze gehiago behitu nahi du, no, ze, nola ikusten zu hurrengo iru urte, bueno, utziko dugu, hurrengo urte arte, hurrengo urtea. urtea. urtean berriz. Bueno, gukauten Urteza. jarri dugun martxan, e, bueno, hortan asaiatzen egabentzat, e, oi hartzu inguruko lanketa bat. Mm -hmm. e, ez da, kizabaldun nahi dugun mezua da, E, erabiltzen baldin badugu erriko izkera bai, naturalena dena, etxekua dena, freskuena dena erakargarriago dela gaztean zatoi erabiltzea orduun pixkat, ahi galanketa batiten bai e, partzuargoakin, elizalde ikastetxeare jonga ga ortsaro jonga. joan e, ga harlo ezberdinetan, mezuoi zabaldu nahiangabiltza eta horren ari da e, udalekutako begiraliri aurten puntuatu zaie eh oiartzuera jakitzea ez, mm -hmm. Inda ariketa txiki bat mm -hmm. ta, ta pixkat zabaldu nahi dugu mezua da. In oiartzueraz, oi delako freskuna eta ondorioz erabiltzekore erakargarriena teia, ja, horrekin erabilera hila daiteke. Aurreko batian, e, ane badiola izan genuen hemen, e, oiartzuarren baitan inguruan hitz eta oi izatentzun ez, eh oiartzueraz hitz egiten dugu baino ez dela Lengo zarrak edo jentzuten puru, puru hori edo bintzat zela ingarbila. Ez, oi, hombre, azkenin e, f, gauden egoeran gaude mm -hmm. inguruare, erdal, erdera hor txedakagu eta tabai, egia da, lengo zarrak eta guk itzaiten dugun bezala ez dola komparazioik. Ni pertsonalki gai horrekin ekosensibilizatu anoz mm -hmm. eta, ba hoxe, udalan udala aldetik pixkatoi jarri dugu martxan, bide luzia doiteko Minasirako pauso batzuk, elkartu gaba, herritar batzuk, e, Euskera Mondoan dabiltzenak, eta udaletxeko e, horrezkari batzuk, eta bizkata gaurren inguru nila zein daiteken pentsatzen. Eta, boiz, elendabiziko pauso batzuk intzugu, mino, bezala biria luzia da, eta azkenin, arlo, erriko arlo edo eragilea ezberdinen gana iritsiposle dugu, eta hoxe izango da gure helburua. Bueno, ba, urrengo pausuen berrire jungo gamen, oi hartzen ratzun ratzun bat, eh? Torko ga, explikatzea. A Oida. ver, zertan den. Ilesker ireti. Ez ta zer, zuei. Ale.